شرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقل ان تسكين الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنصب والجر فحرک وسکن وقت عن تارتا وصل ومکن ومیز بين مددك والقصر دیزنا مسنف رحمه اللہ حرکات در تذکر کی حروف ده حروفو او اغید ادا ضوابط او احکامات ذکر کئ و قل ان تسكين الحروف او فرمایا چه بیشک ساکن کول دو حروف ولجزمها یا بجزمها دو وجد حرف جازم نئی ه په دې عربای کې بعضي حروف دي تاسو باندې نحوه کې وایي چې اغا بل حرف تصور کوي سکون او غړنده پیراولي پوي شوي کنا لَكَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ دِي يَعْلَمْ اَا يَعْلَمِ خُوزر کرده چه اجتماع ساکنه نو دو وجه ناکسره ور کرده شه ورنا يَعْلَمْ ده اِنْتَنُ سُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ نو بازی حروف اغا بازی کلمات و تصور کئی جزم ورکی سکون ورکی په <تصفح> عربی کې چې یو کلمه ساکنه ونو د سووجه دا کله د حرف د وجن دی وای وقُل إِنَّ تَسْكِينَ الْحُرُوفِ لِجَزْمِهَا دا حروف دا چې ساکینه دی دروفنا مراد دا کلمات دا قرآن کریم دی دا دو وجد حرف جزمنا لکا ولئن لم يفعل ما آمره يفعل دید دا دا شاور کڑے لم سایشو کنا و حال رفع والنصب <سؤال> والجر <سؤال> او <سؤال> د حرکت چې پر آغلے نو دا د سوو جن ده دوو جی د یو رافعنا یا د وجد یو ناسبنا یا د وجد یو حرف جرنا څه مقصد اے, اے, اے په یو حرف باندې ک حرکت راغ په یو کلمه ک حرکت راغلې په قران کې نو دا حرکت بس ور کړې دوه مبه همس ور فتح هم صور کړي کسر بم د سوجه نه پراغلي دا نه خبري دي لکه اوس ګوره دا دال باندې دومه دا دومه دو دو دو دو دو دو دو چاور کړي دي دال ته ابتدا اوس ابتدا ته نه پیژنه کتابونه دي ندي ویلي لله دي هي دا کسر دی ها چا ورکڑی لام مرکدی. حرف جر, جر. ربی مرکدی. دا کسر سشی ورکڑی دا داور دا تا دا اسم الجلال چه غم وصوف تا دا ایسی د دې د فتحې او د کسره او د ضمي په تدیا او د واو نه ال——. العالمین العالمون د دلت سشه ده حالت جری کی ده او اپیا سره ده د کسره سور ده اضافه تور کړي ده اله اخیره کزن اور تفسیل کوم نو بوج بشیخو پوي بنشي اشاره تن می وې چدا ده علم نحوی سره تعلق ساتي چې یو کلمه یو حرکت د یو وجنه ملایويږي هغه وجنه په نحوه کې پیژندې شي صحیح شو نو چې نحوه درته زدل نو ډېر غلطیاں د قران باندې سمې شيخه دغه توذ د قران تلاوت ته یا رو عملو الصالحات دې کو عملو الصالحات ته کو عملو الصالحات ته ها څوچ بکې چیرې نه ترغې نشي چې کوله چې تا قرآن کټ کټلې نه مثلا مصحف د قلاو کوو د کټو چا هو واعملو الصالحات یوبلې طریقې باندې د غلطی ته معلومول شو چې غا علم د نحوی کتا علم د نحوی ذکرینو تبوی چیرې دا خو مفعول ده ها او دا جمع جم سالم ده نو د دی حالتی نسدی تابید جری نو په دی اس جر پاکار دی بس خلاسہ د غبر دا دا کسر پا پاکار دی سب پاکار دی کسر را داولی دا یو قایده دا په نحو کې تا پی نپوی گی نو زن پی پوی ککن سیدہ نو کام از کام تاسو یو دره جوائی نو دمر به خبر شي. چی ارادا حروف پس امرو بوکی دیو کلی ما بیزا کنم اولاوالا طلباء اکرام چی کلی بیا اجرا کئی ساسو تجوید زان لیا اجرا ده نا غید نحوی زان تا اجرا ده نا غید تبیا غوگو نیسی چی غید وقل ان تسكين الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنصب والجر لازم ايش كي حركه د دي حروف بس ترى راضي با با رفع سرا نصب سرا جر سرا رفع ستا وي ضمه نصب ستا وي كسره وتا او جر بيا د علماء عبارت کم د په مبنیو مورب کې مختلف دي چې مبنی کې سيستم علي فتح او کسر او ضم استعمالي مورب کې بیا رفع نصب جر خو غي ته ضرورت نشته زکه چې بیا بتا سو یو خوشرا بیٹه مرزا نه لک داور په مازه باندې بندوي او کولاوي قلم وبکي پنسون خل کلمه بهګه وګون خلی mula tour کار خراب کای ځان خدای پاکه بیا و سوکرا لے دیت آداب وې د قرانه کریم کم اس کم چې نا وخت راځین نو كنور ته نشي کولی چې کله خدای نار خبر نشي ګنه بیا دا ور سره بند کای محمد دې سره وقل ان تسكين الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنسبه والجري نو دوما ناګانی شوک تاسو سوچ کړئ سوچ موکو یو ما نا دا حرف باندې چې جزم راځي دا حرف, جزم جزم ستا وی. ستا وی. دا حرف ساکن کېږي نو جزم پیرشی جزم څه دی وران دیتا چې وې دا حرف ساکن دی نو ساکن باندې چې وران دی پیرشی مثلا وتحریک حال الرفع و... او حرکت په کله راځي چې رفع له سبجر پیرشی دیمه معنی دا جزم چې پیر راځي نو د جازم د وجه راځي د حرف د وجه او فتح کسره د امه چې راځي نو دو خفلو د دو وجرازی فحرک و سکن وقت عن طارتن وصل فحرک نو حرف متحرک و حرف ساکن کا حروف د قرآن کریم اذی کلمات بعضی کلمات متحرکان و بعضی ساکن کا وقت عن طارتن وصل او بعضی وقت کی قطع كوا بعض اوقات کې وصل کوا وقت, وقت عنا مراد دا دی بعض کلمات د بعض نه جدا او بعض کلمات د بعض سره پیوسته کوا وقتا عنا بعض کلمات د بعض نه څخه کوا چې هغه په مصحف او بعض د بعض سره تړلا په مصحف کې وب ځل تړلی ذې ورکه هر حر حرف د بخل مخرج کې هر حر حرف د بخل مخرج نه ادا ک او تمیز بین مدک والقصری او تمیز وک پخل مد او قصر کې ا داسي نه چې پته نه لګي چې دی او کو قصر دی او قصر یو لېف مد او مد ک له دواله فای ک له درې لېفې نو فرق د دې په منسکی وک وُص حُرُوفِ مَدٍّ ارْتَزَكِرْ كَي وَالْمَدُّ إِلّ وَمَا الْمَدُّ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ تُسَمَّى حُرُوفًا لِينِهَا بِا ح بِهَا ذِكْرِي ثَالِذِ هَذِهِ الشَّارِحِينَ بَانِي رَحْمُ كَي أَكْثَر شَرْحِينَ دِهِ كِتَاب غَرَن مَالَانَ حَلْ كَي خَا عَلِ گَسَلَ شَرْحَلِ كَي تَالِ چاوي لُتِ شَرْحَلِ گَچِ چَلَن دَرزی وَص مَاسَرِ دِهِ كِتَاب دو شره لري سیدا ټیکنوک په بازه معنا دوه شره واج کړی هغه په دې یمون ګرځو شردا په کومه طریقو اسمانه د شیر موافق م جوړ شي کله چې تاسو یو کتاب لیکای کنا د نصيحت په تور درتوان او لري چرته وي څه ننسیات په تور ډول د ملی ملک داشارته تاسو سره مخامخ پروت ده کنه بس خلاصه درته نه پويږي سره ګران لفظ معنی نه دا کړنو سره لیکي شرحه کتاب تاباتان به او شرحه بواخلي او غو به اعتماد چر د کتاب شرحه ده غریب به به پته نه پوي شرحه شرح حدیثه وایي چې د ګران او الفاظ او معنی ته طالب تک دي له شرحه شر حدیره نو چې پانه پکې زیات او نه شر حدی چې دل <سؤال> تشیر ده یو یوځو یا بل سوا او مګاری صاحب وي وای تبلیغیان د عربو جماعت راغله نو د کلی مشر تبلیغی وروخته چې راشل ترجمانی وکړ ته بیرونی سفرونه دیم شي امور به نه بووی ووځه سيد له ناست دینو عالممو و یا اوس د قرآن یا تونه و او غا نوری کسی که یا دور په کشپک نمبری شروعی ہوئی و ایده وی چه منزم که ہوئی ایده ویسا نماز خبری دوا کرده و یا مرگری لامیده سادر که پت ایشاره کولا اقاری سیدویا و یا چې کم بیان کول و ترجمانی والاو کتم و او هو هوی ورکت مولی سے موجود ده احمونگا چه کم ده ترجمانی که ورالوی چه خوافا نشه مورنده کې د خپګان چې لاره خبره شي تاسو ترجمانین کولای شئ نو دا یو چاله ترجمانی کوي موږ لا بیرونی جماعت راغله نو په اديسېلمې راځه تهو بار د سفر شي په اديسې مونږ راوړو په یو ورته عربي کې خبرې کوي د وله چې فبي اي اعلی ربكم ما په عربيجه به بیا خبره ختمه کا کنه بوله بیا ساعه وغسته وبس فب اي الای ربکم ایتو کذبا تور سره ناس د خوید دی ایت نو نو وته نو باز دغه زړه راپاس یو بیا د کتاب شرحوږي د کتاب د شرح هې ډېغلو طریقه دا ده چې طالب بډایر حدیث یادي طالب بډایر فنون یادي خو ته باغټول فنون په دې کې نه لیکې ته اول بس تاسو شي اول چې شرح هې کې نو د متن چې کوم اشعار دیږي ته وګورې چې کوم غلطي د اره خلکو ته بیان ک چې سې نو نسخه دا دویمه خبره مکمل د هر ټکی معناو کا کډیر <قرير> سن شي کوله ترکیب نشي کوله انورته معنا ده هر ټکیو مشکل الفاظ بیان کچې عمل مد مد توي الا حرف استثناء دي حرف جر ده مثلا ثلاثه احرف الحروف جمده حرف تا جمد حرف دي توي تسمى اسم سماعانا حروف اللي لينتوي باح سماعانا ذكري سماعانا د شرح هویلې کېستا په شرح کې د دې شعر معنا نشته ا دې نور هم ډېر نشته و م المد في ثلاثه او نه د مد مګر په دې حروفو کې ده حروف مد سودی ا در ل ذکر کئ تو سما حروف اللينه چې دې تحروف لينا وي سرگن شویده پده بانی ذکری دا ذکر او بیان زما اے حروفی مددو تا حروفی لینو ای که نو او حروفی لین تا حروفی مددو ای نو ای باکی لینو مددو تول تفصیل زگر صرف لفظی معنا کون ہی الالف المعروف فیها سکونها ويا و و يسكنان معا فدري او حروف مد در تخيچ کم کم دي هي الالف المعروفه او اذا يو الف ذ المعروفه چې ارتو کې پیجني ها فيها سكونها پدي الف کې خپل سكون اصلي پروت ده په دی الف <سؤال> کې خپل سکون اصلی پروت دی الف ساکنه اصلي دی او ساکنه وضعي دی اصلی سکون دا مطلب چې دا سه حالت په الف باندې ناراضیږي نه غدي سه شي حرکت دی پره شرکت حرکت نه راځي او قرالو ابي اسدي حمزه وياؤن وواؤن يسكنان معن فدري او بل یاد چي دام ساکن کیږي او زه فدري نوې ځان په پوهاکا نو صحیح ده واو کله ساکني کله متحرکی یا کله ساکني کله متحرکی او تاسو نه ونسه ان شاء الله راشي حسما مراد سبوي وعرف المدى بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد حروفه وو ويا والف حروفه وو ويا والف سكنا عن جنس كفا وفي وفو واللين منها اليا وواو سكنا <متحدث> من بعد فتح النحو كيف قول من بعد فتح النحو كيف قولنا كيف قول سوشل دعا وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطا في فتحك الحرف والكسري وخفف <تصفيق> وخفف او مخفف و حرف مخفف لرا حرف مخفف دي ته و چې شد حرف چې مخفف ده مخفف هويا زکه که مخفف نه مشدد جوړ كنو له لحنه جليده سشي دي لحنه جليده و مشدد مشدد ہوایا مخفف مثال بسند گئی لیکن مثلا انعمتا مشدد مشدد مشدد بسند گئی ایاکا ندا سی بہت سنوی چی ایاکا مشدد دیکھا واشدد الفك عامدا مضبوط کا الفک داخل الجامد تدريب الفك في الملحق ها دم جامد مزبوط کا, کا عامدا قصدا او عمدن معنا دا, دا داخله دي لګمړ تلاوت د بارا جوړا کا څه پیجی پیجی هولکه قالت قران و ها صحیح ده کنا واشدد الفك عامدا خقستنا وعمدا دلغا خلصها كذا قران تلاوت دبارا ولا تفرطا او حد مت جاوز مك وفي فتحك الحرف والكسري بفتحه وبكسري كي كم حرفان فتحت حدنا بقد تجاوز مك وجلد ذورا كلا وكا تبوي اومد خلکه ته بوز دمره په کسره کې چې دا غینه چرته بل سره جوړنه شي اولکه په فتحه کې خلړه رکو لا کومبالغه دونکو الف به تي جوړ شي هدا کسره نه به سره جوړ شي یا به تي جوړ شي صحیح شوه دا الحمدلله یا رب نه هه صحیح دي کو یا مادة ته جوړا کا او در ته احکام د حمزه ذکر کړي و ما کان محموزان فكنها حمز ولا تهزن ما کان يخفال د النبري و ما کان محموزان حرف چې محموزی حمزه په راغلی معنا حمزه چې کمزه کې راغلي د فكنها حمز لهو نشا حمزه و یون کدا حرف لرا معنا حمزه حمزه اداکا بل ستنه ما جوړا لکه د نن د معنی قاریان حمزه کی تسهيلون کوي دته وای پكون ها مزن له معنا د ادا تحقيق سره حمزه وایا سره وایا تحقيق سره نن زبا ټول تسهيلون کوي ا انتم اشد خلقا من السما و بناها ها ټول انتم أشد, أمي أمي اشد خلقا امس السماء بنه لتسهيل له فشنو انتم اشد خلقا امس السماء بناها السماع. ولا تحمزن ما كان يغفى لدى النبري اسدا خبره کيه د حمزه سره یو حرف خفی رالو مثلا یایلین رالو واویلین رالو حرف خفی ده کنا خفی مطلب دا ضعیف حرف یو ضعیف حرف رالو د حمزه سره نو پاره کې حمزه م پیدا کوا لکه مثلا ګوره شی ان دے، نو داسې مو وای چې شی ان سو ان دے، نو داسې مو وای چې سو, سو ان ولا تهمزن حمزه سره مو وای ما کان یخفا لد النبری اغه چې اغه پټیږي لد النبری عند الهمزه لذا النبري معناته عند الهمزه تي د الهمزه سره اريد رحم ب الهمزه سره مو ايا اغان ته سيدا وانتكو قبل الياء والواو فتحتا وبعدهما همز همزت على قدري وانتكو كثرتوي قبل الياء والواو فتحتا مقد واو وياء ن فتحا وبعدهما همز ن وصدد دون همزه دا همزت على قدري نطق قبل انداز باندا همزه وایا مانا دار از امرا زورو نا چې مکوا نقصان یا تاورسی جی تاوی شایی اند تاوی شایی ان امرا زور بنکی حمزا کیا وغدر تاویل شیوی لابو بکر ابن یاش قول وی زمونگا امام چکلا مقصدتن وی وی انقریب ادا چیزا گوگونو کے گوتی ورکم انہا علیه مقصده چگی پاکیو صحیح شو صحیح شو وَرَقِّقْ بَيَانَ الرَّائِ وَاللَّا مِنْزَرِبَ لِسَانُكَ حَتَّى تَنْظِمَ الْقَوْلَكَ الدُّرِّ وَرَقِّقْ بَيَانَ الرَّائِ رَا بَارِكَ وَایَا وَاللَّا مِنْ اَوْلَا مَنْ بَارِكُ وَایَا کمزے کے باریکوے لے کی گی باریکے یَن زَارِب لسانو کا فَصَاحَة وَلَبَشِی جَبَشْتَا یَن زَارِب لسانو کا فَصَاحَة وَلَبَشِی جَبَشْتَا حَتَّى تَنْزِمَ الْقَوْلَ كَالدُّرِّ تَردی چت با ترتی بو ور تلاوت د قران تا کَدُّرِی پشاند مل غلرو مانا د حروف د تفخیم او د ترقیق خیال وساتھا نستاب تلاوت کې بداعسه فصاحت پیداشي لکه یو سړی چې ملغلری په یو تار کې پیری مذہب وو کې وا ان بیان الائن والهای كلما اووازه کا بیان د عین او دها كلما هر کله چې تا قران کریم لستو وکړه په درس معتدل اور شاہ پلستو در قرآن کریم کے معتدل الامری درمیان روی کون کے مخو قرآن کریم زر زرزر وایج استاپ تلاوتا لسوک پوئی گینا یاو حرق قبل کے وردن نکی گی ان دماج پیدا شو او ما دمرا رو رو وایج چی د اغین دا امام د حمزہ دا قول مطابق ابرس بیماری دی جوړه شیو سپینوال مزا کئی خوچ انتہائی سپین شیو بیماری شیو ابرس مرس شیو معتدل چلے گا ارپسیس ہوئی ارپسیس وقف عند اتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر لمصحفنا المتلو وقف عند, عند اتمام الكلام مواقفا وقف او ادریګه انده اتمامل کلامي کله چې کلام پور شي وقف تام راشي وقفونه ذکر ورته ان شاء الله دو وقفونه په دوره کې راشي معنی چې کله خبره پور نو بیا وقف کوا که خبره لا پور شي نو دنو بی ځای وقفونه او که دیو کو نو بیا به د بی ځای زیره ابتدا نه کینو وقف مبارک اختلاف ده علامه ابو عمرو دانی صاحب ذکر کړي سو کوئی وقف په سلور تام کافی صالح او قبیح سو کوئی وقف بدرې قسمت ده مختار او تام سو کوئی وقف په دوه قسمت نه مختار او تام سو کوئی بدرې قسمت ده چا پینځه کسمنه جوړ کړي بهر حال پدیک وقاول فیصل ذکرکو علامه ابن الجزری قول بوقف صبیان کی ده وای وقفه تام باندې ودرېګا وقفه تام دې تویل کیږي چې دما بعد سره نه تعلق لفظی شتا او نه مانوی او اولائک هم المفلحو تعلقی لفظیم نشتا مالاویم نشتا وقف تام دے بل دے وقف کافی بات سرے ما نوی تعلقی خو لفظی لَكَ أَم لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وقفي حسن ستوي چې د ما بات سره تاسو کوم لفظي او مانوي تقریبا د 13 مګل کې او در تراب مش وَقِفْ عِنْدَ اِتْمَامِ الْكَلَامِ مُوَافِقًا مُوَافِقًا دی او درے گا چھکالا کلام دا, دا. اللہ پورا شی پیوز ہے کہ مانا پورا کیگی تو پاکی او درے گا وقفو کا مُوَافِقًا پدا سی حال کی چھتا موافقت کونکے تابداری کونکے لے مصحفنا المطلوی زمون د قران چغل استی شی فل بر و البحر پوچاو په لوندکه که په اوچ قران لولې او کچر د په سمندر کې قران لولې او هغه شان نوکا څنګه چې رسم عثمانی ته نغواړي ها موافق در رسم طول زينو کنا باز په کې بیا استثناات شته قاعده کې مونږ باز ذکر کړی وقف له بيجدل ضروري لازمي شي ها اگر شي وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب دا وقفونه بيجدل نحو بيجدل نور علوم بيجدل ان لازمي سيزون دي اديوجنا ابو الحسن الحصري سبسوي والا قد يدعي علم معشر وباعهم في النحو اكثر من شبري بعض سدوا ير ما قراءات وهي بنحو بتكن بوين تنق ما ير هذا ووجهه رايت طويل البائع سرعا فترك دورته وجرا شد دي نبیا کار خرابی خاص واقعات مبارک شه ور پسې وې وې خبره ولا تدغمن المیم ان جیت بعدها ته د کی جیت ده ان جیتہ جی جی څه شو باندې شو جیتو ویل شه همزه بده په یا بدل ولا تدغمن الميما او پميم کي ادغام مکا وا په ترخه په دوه له تو دغې منل میمه اننج تبا ادغام م کوه کی مییم کې ک چرتاات للوکلته بعد پس ددي مییم نهرفوا په یو هر سره چېلا او ددي میم نبل حرف دی مییم اک نه بل ميم نشتا بل كده ميم نيلة وبل حرف دانا بابا ايدغام كي كي بابا بابا ايدغام نبا كي انجيتا بادا بعمزو وقبل العلم بشكرية قبول كده علم <علنبي> بشكر سراها اې درام مکه ود میمن جی تبا ده بحرف سوا حق تا د میم نه پس د میم نه علاوه بل حرف را وستو دا درام رو بیا دې څرهې شفوي دي العلم بالشكر او دا علم قبول ک په سر. شکر سره لئن شکرتم لا ازیدنکم شکر سره الله نعمت زیاتای شکر ډېر کم خلاکدا گئی ها او قران موجودا خل د شکر والا سدي كم دي وقليل وقليل من عبادي الشكور يو وي دعا کولا الله مجلني من القليل العلماء د لګونو ګرزه يو کورته دا دعا ده وي الله قران كنوج وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم حجي. وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما اشبعوك اياك نعبد في المر وضمك قبل الواوي دو واونه مخکه چې کله ضمر شي دو, دو واونه مخکه سره شي ضمر شي كن مشبعا نو دا ضمخه پورا ادا کا اشباء مطلب نه چې پورا ادا کا ہم دا بم پورا ادا کا کما اشبعو ایاک نہبود فالمری لک سرنگه صدیقاریانو پورا ادا کړه دا د زوم میل عرب ایاک نعبودو کې فالمری په وصل کې فالمری په وصل کې زکا وسل چکلت کې کے... نوباز خلق سوکي کین... وای او او او گول کې نوبد دی و چې بدغه ته ماشه ما تا ګره یا کنا عبدو وا څنګه ای کنا عبدو وای وا. وا. نشي نو هغه د اماده داله بالکل پټ شي یا کنا عبدو وای یا کنا يداك اياك نعبد و كما اشبعو اياك نعبد في المري بوصال کي معنا صرف اکتفاء دي ګول کول دي شوندو په واکه مقابل کې مخکدات ضمانته وایا داګه د ميم لري احکامات دي فالميم ان تسكن لها احكام الاخفاء والاظهار والادغام ها تستبرع شي بصل سبيل والشافي حسب سبيلو فالشافي المد ها معنا دا دچې ده خداسره به دومي خبره دوکا هر حرکت به پورا وکنه هر حرکت به ساده پورا پورا به ادا کي تاسو له تیر شو کنه پال مفيد او كل مغموم وين اي شيخ ماډيره फेريو يغي نه یاد کړ ها اور پسي مدون فتحن بانفتاح للفم تم وقت ثلاثه يد يا غوي ف ان وإذا انتر القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم محققه بانه منتقص ما ضم منتقس والواجب النطق به متمم كوقارئك توجد ضمه کی شند نغول کی دے نطبوه شچ دے ضمه سین ادا کی فدمت ذوق و یجد ضمه خیال و ساتا الگا پوی وإن حرف لين كان ميم باء مضغم كآخر ما في الحمد فمدده واستجري دلت صدرت مد لازم خبرك كئ مثقل وإن حرف لين كان من قبل همزه كترتوي حرف لين حرف لين مرات شيء حرف مد ده حروف مد من, من قبل همزه مقه ده من قبل مدغم مقه ده حرف مدغم مدغم لا مرادسه چه مشدده اه حرف مده ده مشدده نه مقه راغله مانا حرف مد نه پس صدی حرف مشدد ده نوچه حرف مده نه پس مشدده یعنی شد راشی اغا کم مد ما دلازی واخر ما في الحمد لك واي په اخر ده الحمد لله رب العالمين کې راغلی الحمد لله رب العالمين توره فاتحه دا کما اخر استشهادي قال الضالين دغه هغه کې راغلی دي غير المنطوق عليهم ولا الضالين ایجو فم ددحو بدی کمدو قدر الالفه واستجري واستجري معنی دا اتخذ لنفسك وكيلا زاند پارا یو وکیل او یو زموار او نساء غسوک د الله ده دا الله نه مدد وغواړه چې الله اعظم مدد وکي په احکاماتو د تجوید کې سویشو سویشو مدد تداوز در ته علت ذکر کئ چدا د مروغت مد دیولوک وای مدد تله ان نس کنای تلا قیا فصارک تحریک من کذا قال ذل خبري مدد تتا مدوک لأن الساكنين طلاقيا ذا استعمال الساكنين راغله دا دو ساكنين جمشي کم کم دو ساكنين دي ویخی ولا الضالين ته دو ساكنين کم دي الف لا نو استعمال ساكن نو دا نہ دل ته لای جائز شو دل ته نه جائز دل ته منځ کې واده رالو ته د امداد تاسو شو شیو ساکنین دی پاپه ته شیو دی قومز کې دیوار رالو نو اجتماع د ساکنین را نہ لا پاي شو کپو پین نشوي مدد تل ان ساکنین ته لاقایا <نا> <نا> دو ساکنه نجمشول فصوارک تحریک ندامت پشان حرکت شو ندامت پشان ده چګنی پمند کی حرکت رالو کذا قال ذو الخبري درنګ ویلي دي علماو د دې فن درنګ ویلي دي علماو د دې فن سوره 108 ما شاء الله لټم این شاء الله ده سید. کشپیل بی این ختم جایه بس سبا نو سبا این کتابون پیدا کید. سلسبيل و او ورسالا بال کتاب تاو سرشته. سیشه؟ تحفت و یتفاد. ایده؟ این شاء الله ده کتابون دو باتیده هوای. او بیار بس تحفت و سمنودیه ده. ها بیار بکارت همشه. ایشو؟ اید دور شیور نید یا یا هوته بمې دې سي د پاسه 200 صلی